kar44 aliopita Nemles alibahatika kuwa mmoja wa familia ya mzee Mathenge familia ambayo upendo kwao ni kitu ambacho kikopeki Nemles amepata elimu yake katika shule ya Stud Home na baadaye kwenda chuo cha Nairobi kusomea ubunifu wa majengo Mwaka 1999 alianza kuonesha kipaji chake kwa kushiriki katika shindano la talent search lililoandaliwa na Capital baadaye akapata nafasi ya kurekodi wimbo na producer Teddy Josia. Wimbo ambao ulifanya vizuri katika chati za redio nyingi Nairobi. hii ilimfanya akajiamini kuingia rasmi katika muziki. Akasubuhi na mapema na amuka ninaoga na uliza Mira mira ondi ukuta dunia. You know, it's yes, a very busy crap. Anyway, let's... mwaka akasainiwa na lebo ya Ogopa DJs na hapo alizungumzia namna ilivyotokea akasainiwa na Ogopa DJs akafanikiwa kufanya kazi na wasanii wakubwa kama Marem Israel katika wimbo wa Bomba Train. Alimshirikisha pia Amani katika wimbo wa Nina Noki, wimbo ambao ulivuma sana na ulishika namba moja katika shati za redio nyingi kwa miezi minne mfululizo. Hii ilikuwa mwaka 2002 na hapo sasa Namnes kupitia interview ambazo amewahi kuzifanya, alithibitisha kuwa ni Nanoki ni wimbo ambao ulibadilisha maisha yake sana. Ya mwaka 2023, aliashia nyimbo kama Wild Maisha, Holiday, Maneless ambazo zote alikuja kuzioka kwenye albamu yake ya On Fire aliyoishia mwaka 2024. Baada ya kuachia albamu, alifanya tuwa katika nchi za Afrika Mashariki, United States of America na United Kingdom. Mwaka na tano alimoa mwanadada wa huu Kagwi ambaye Alikuwa ni mwanafunzi mwenzake pia alikuwa naye katika lebo ya Ogopa Digis. Stori ya mausiano yao wa huu vizuri sana ndani ya the profile. Mwaka 2006 aliachia Mega Raider Remix Kali Calvin Jones. Kama Wimbo maalumu kwa wanandoa wanaopitia changamoto. Hii ilitokana na hali ya ndoa yake ilivyokuwa. Baada tu ya wahuu kupata ujozito wake wa kwanza, mwaka 2006 Nameless Alitamani kuama nyumbani lakini akasema wewe nani anaama akazidi kubaka Nyimbo kama Na sinzia nikikwaza butterfly ni nyimbo ambazo zilimfanya nameless afuatiliwe sana na watu kutokea Tanzania mwaka 2007 kupitia gazeti la The Standard Newspaper alitajwa kama mmoja wa sani mia moja wenye ushawishi mkubwa sana Kenya kupitia kituo cha television alielezea namna alivyo panga kuupeleka mziki wa Kenya duniani nilichaye kutofautiana na moja la kundi lililoku South Africa ya Malis baada ya kundi kuiba wimbo wake wa maisha tofauti hizo zilikuja kuisha baada ya kundi hilo kuachia CD na DVD ya yeah, Yours Fatal na kumtaja Nameless kama mwandishi wa wimbo wa maisha nilianza kujisikia vibaya maeneo ya kooni nilianza kujiuliza nimekunya sprite au maji baadaye maumivu ya kichwa hayakuwa maumivu ya kawaida watu nilokuwa nao kwenye kikao liniuliza hey uko sawa niliwajibu tu sipo sawa nahitaji kuondoka. Hii ilikuwa mwaka nane. Nemles alipothibitisha namna, alitumia milioni mbili pointi moja za Kenya sawa sawa na takribani, milioni sita za Kitanzania kutibu maradhi yake ya ubongo. Nemles alikaa wiki mbili hospitalini na hakuna mtu yoyote aliyejua zaidi ya watu wa karibu tu. Wa huu alipoulizwa alisema niliona vyema aje azungumze mwenyewe akipona. Tunapambana kutafuta ili kutengeneza pesa ambazo zitatusaidia katika afya zetu. Ni moja no ya mstari wa Nemless. Mausiano yao yamekuwa furahishi sana hasa ikifika swala la kushindana. Nemless amekuwa ndio mtu aneumia sana kwa sababu lalamika sana vile wahuu mtesa akishinda kitu before yeye. Tarehe tisa mwezi wa kwanza 2020 baada ya wa kufikisha followers milioni moja Nemless aliandika hivi Msidanganywe na hii picha. Ever since afike 1 million forwards before me, wa wamekuwa akisumbua kwa nyumba. Kichwa kimefura, hakukaliki kwa boma Hii nikumbusha siku ameshinda tuzo ya mama mwaka 2008 kupitia wimbo wake wa Sweet Love. Niliteseka mwaka mzima, lakini nilikuja kumnyamazisha na tuzo mbili ambazo nimezipata. Watu tena zamani kujua. Nandi na, na Bernasi vipi? Hizi fujo hazipo kweli. Na vikenzo je ameshinda tuzo ya Kisima Music Awards katika kipengele cha Best Bomba Pop Artist. Pilo of African Music Awards katika kipengele cha Best Kenyan Male Artist, Tanzania Music Awards katika kipengele cha Best East African Single kupitia wimbo wake wanasinzia. MTV African Music Awards katika kipengele cha Best Male na Listener's Choice. Ameshiriki katika tuzo za Cora Awards katika kipengele cha Best African Group akiwa na Mr. Lenny. Lakini pia katika tuzo za Tanzania Music Awards katika kipengele cha Best East African Album kupitia albamu yake ya On Fire. MTV African Music Awards katika kipengele cha Best Performer channel O music video awards katika kipengele cha best East African video kupitia wimbo wake wa juju aliyomshirikisha Mr Land ameshirikiana na Darasa katika wimbo wa Pa Nameless ana followers milioni 1.1 wa hu ana followers milioni 1.3 kwa hiyo unaweza ukaona hapo vita inavuzidi kuendelea kwenye kipindi cha mambo mseto cha Citizen wa walithibitisha kumshawishi mumewe Nameless aanze kuimba nyimbo za injili kwa sababu sasa hivi ana sana tofauti na mwanzo nameless hajajibu bado kama ataamia au vipi <tos> Wahuna na nameless wana watoto wawili nyakio na tumiso kama challenge ya sing my song wimbo mpya wa <tos>